Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina a'malina, man lah. lah. wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَتُ فِيلَ اللَّهِ مَعَاشِرُ الْمُسْلِمِينَ Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah wa syukurullahi jalla wa'ala pada malam yang berbahagia ini kita kembali insyaallah ta'ala melanjutkan pembahasan kita masih dalam seputar anwa'u syirki al-akbar iaitu jenis-jenis kesyirikan besar dan kita telah menjelaskan jenis kesyirikan istighafah, yaitu mengadukan nasib kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal-hal yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk mengijabah dari pengaduan kita tersebut dan tidak mampu untuk diwujudkan oleh makhluk atau dalam perkara-perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya maka kita beristighafah kepada selain Allah maka itu adalah salah satu jenis bentuk kesyirikan akbar kemudian juga kita telah menjelaskan al-isti'anah bi ghairillah dia antara bentuk syirkul akbar adalah meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala Ya'ni al-isti'anah juga dalam hal-hal yang makhluk tidak mampu mewujudkannya. Tetapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menolong, yang mampu mewujudkan hal tersebut. Seperti meminta tolong diturunkan hujan kepada makhluk atau kesembuhan meminta kepada makhluk atau hidayah, taufik. Dan seterusnya yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa yang melakukan isti'anah kepada selain Allah Dengan bentuk tersebut Maka dia terjatuh kepada as akbar Demikian pula kita telah menjelaskan Di antara syirik besar adalah An-nadru le-ghairillah Iaitu bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita telah menjelaskan. Tersecarah terperinci. Terkait dengan hukum an-nadhar ini. bahwasanya Bernadhar. Pada asalnya adalah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah. Maka pelakunya terjatuh ke dalam syirik. Oleh kerana itu, Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk menunaikan nadar bagi yang melakukan nadar atau yang niat memiliki tekad untuk melakukan sesuatu, ibadah atau ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka wajib untuk ditunaikan sebagai nadar ibadah taqarrub Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara 'aydi Allah falyuti'ahu." Barang siapa yang bernazar, bertekad untuk mentaati Allah Ta'ala, maka hendaklah dia menunaikan atau mentaati Allah Ta'ala dengan nadarnya tersebut. Tetapi jika nadar itu berupa maksiat, "fala ya'sih," maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, Allah Ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran, Iyufuna bin nadri, wa yakawfuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang menunaikan nadarnya, karena takut akan hari, yang dimana azab Allah Ta'ala amatlah dahsyat, sehingga dia menunaikan nadar, yang telah dia niatkan, yang telah dia tekadkan, di dalam kalbunya, Maka walhasil barakalawfikum. Barang siapa yang bernadar. Dalam hal ketaatan kepada Allah. Bukan dalam hal maksiat, Maka wajib baginya untuk menunaikan nadar tersebut. Naam. Kemudian juga. Hukum nadar. Ada yang. Mekruh. Untuk dilakukan. Atau ditegakkan nadar. Iaitu jika nadar itu bersumber dari kebakilan. Iaitu orang yang hendak beribadah kepada Allah namun dia menginginkan imbalan dari ibadah atau kebaikan yang dia nadarkan tersebut. Seperti yang telah kita contohkan orang yang hendak berpuasa namun dia gantungkan nadar puasanya itu jika dia mendapatkan nikmat yaitu lulus menjadi pegawai negeri atau yang semisalnya, maka nadar yang seperti ini makruh. Nadar yang seperti ini makruh. Namun jika pelakunya telah mentekadkan, meniatkan, maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Namun bernadar yang seperti itu, hukumnya makruh. Tetapi nadar yang baik, yang dipuji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran,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 Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Ta'ala. Maka dia terjatuh ke dalam sirkul akbar. Naam. Seperti bernadar untuk datang ke kuburan fulan dan fulan. Lalu meminta doa kepada penduduk kubur tersebut. Dengan membawa berbagai sesajian. Maka lalu dia melakukannya. Maka nadar yang seperti itu adalah sirkul akbar. Karena... Bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dari penduduk kubur Atau orang-orang yang dianggap sebagai awliya Allah Sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula kita telah menjelaskan Di antara bentuk kesyirikan akbar adalah Al-Zabhu Ad Ligairillah Yaitu menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Naam maka menyembeli kepada selain Allah taala atau untuk selain Allah subhanahu wa taala ini merupakan syirkun akbar yang memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa taala oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa taala memerintahkan fa sallil rabbika wan maka tegakkanlah solat kepada Rabb-mu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan dan menyembelihlah untuk Allah untuk rabb Maka menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain itu syirkun dan khusus dia mendapatkan laknat dari Allah taala. La'anallahu man dzabaha li ghairi Kata Nabi sallallahu sallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Maka sungguh dia telah dilaknat oleh Allah. Jalla wa'ala. Naam. Demikian barakalafikum. Di antara bentuk-bentuk. Asyirukul Akbar yang telah kita bacakan dari keterangan. Asyikh Muhammad bin Jamil Zainu. Rahimahallahu ta'ala. Selanjutnya. Beliau berkata rahimahullah di dalam menjawab pertanyaan hal natufu bil kuburi li taqarrub biha ila Allah apakah kita boleh bertawaf di kuburan-kuburan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa taala Maka dijawab oleh beliau rahimahullah la natufu illa bil ka'bati li Allah amara nabiyhi Qala Allah Ta'ala wal bil baitil atiq wa qala sallallahu alaihi wa man tawafa bil baiti sab'an wa sallar rak'atayn ikana ka'id diriwayatkan oleh imam ibnu majah rahimahullah kita tidak boleh bertawaf melainkan hanya dengan ka'bah yaitu baitullah al musyarraf rumah Allah Ta'ala yang mulia yang suci yaitu Ka'bah Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita dengannya sebagaimana di dalam firman-Nya dalam suratul hajj wal yatawafu bil baitil atiq maka hendaklah mereka tawaf berkeliling di baitil atiq yakni di Ka'bah Ka'bah al mukarramah di Allah Subhanahu wa taala <coughs> Naam maka ayat ini memerintahkan kita hanya bertawaf di Ka'bah adapun selainnya maka haram dan merupakan syirkum billah, perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tawaf di kuburan, atau tawaf di tempat-tempat yang lainnya? Nah, yang diizinkan oleh Allah ta'ala hanyalah tawaf di Ka'bah. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimun, tawaf di kuburan fulan dan fulan, atau tawaf di tempat-tempat yang dikeramatkan, maka semua itu perbuatan syirkun billah kecuali yang tawaf di Ka'bah di Baitullah di Makkah al-Mukarramah maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam suratul Hajj kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah keutamaan yang Tawaf di Baitullah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah. Tujuh kali putaran. Lalu dia solat dua rakaat setelah itu. Maka keutamanya seperti memerdekakan seorang budak, Seperti memerdekakan seorang budak. Kata Nabi SAW. Dan ini merupakan rukun min arkanil Islam. yaitu melakukan kemenegakan haji. Dan Rukun Haji adalah At-Tawaf di Baitullah. Salah satu dari Rukun Haji adalah Tawaf di rumah Allah subhanahu SWT. Dan Haji adalah merupakan Ruknun min Arkanil Islam. Walhasil Barakallahu Fikum. Segala bentuk Tawaf itu diharamkan kecuali hanya kepada Kaabah saja. Dengan ketentuan dan syariat yang telah disunnahkan telah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam iaitu dengan tujuh putaran kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk melakukan solat dua rakaat setelah tawaf yang posisi kita berada di antara di belakang hijr Ismail sehingga hijr Ismail berada di antara kita dan Kaabah nah, demikian sunnah yang diajarkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian diantara bentuk kesyirikan akbar yang dijelaskan oleh Asy-Syeikh rahimahullah Iaitu tentang asy-syihr. Perbuatan-perbuatan sihir. Maka penanya mengatakan, "Ma hukumus sihr?" Apa hukum melakukan sihir? Maka dijawab oleh as-syeikh rahimahullah. As-sihru minal kabair. Wa kad yakunu minal kufur. Kala Allah Ta'ala. Walakin as-shayatina kafaru. Yu'allimuna al-nas sihir Wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ijdanibu sabal mubiqat. As-shirku billah. Wa s-sihir. Ila akhiri al-hadith. Sihir adalah merupakan kumpulan dari dosa-dosa besar dan waqad yakunu minal terkadang dia menjadi kekufuran atau kesyirikan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annaasyayata in kafaru yu'allimunannas as-sihr akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan syaitan yang mengajarkan kepada manusia sihir-sihir di sini Dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan sihir adalah perbuatan yang menjermuskan pelakunya kepada kekufuran. وَلَكِنَّ kafaru كَفَرُ يُعَلِمُونَ النَّاسَ السِّحَرُ Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur disebabkan mereka mengajarkan kepada manusia as-sihar. <tuh> Demikian pula sabda Nabi kita s.a.w. Dalam hadis yang makruh yang dikenal dengan hadis as al-mubiqat tujuh hal yang membinasakan, iaitu ashirku billah perbuatan syirik kepada Allah, kemudian perbuatan asyihar hadis ini diruakkan al Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Ia menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan sihir adalah Tergolong dalam dosa-dosa besar. Dan kata as-syeikh rahimahullah terkadang menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Ataupun kepada kesyirikan. Dan kita akan bacakan keterangan as-syeikh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Di dalam kitabnya kitab ut Bab tentang as-sihir. Setelah membacakan ucapan penulis rahimahullah taala secara sempurna dalam bab asrih hari ini kemudian beliau mengatakan wa qad yakunu sahiru musyrikan au kafiron mufsidan yajibu qatluhu qasasan wahaddan wa ta'ziran hasban siyatihi fil fatqi aw al syuudati aw al fitnati yani din aw tashhilil fasadi li talibihi atau taghtiyatil jara'im. Atau tafriqi bainal mar'i wa zawji. Atau amalin ma yaftiku bil hayah. Atau yuzilul aqla ila ghairi dhalik. Min su'i nata'ijihi. Kata beliau, terkadang, pelaku sihir, menjadi musyrik atau kafir. Nah, pelaku sihir, bisa jadi dia menjadi musyrik atau menjadi kafir atau mufsid yaitu orang yang fasik yang merusak yang wajib membunuhnya dus sebagai bentuk qisas dan sebagai bentuk had atau ta'zir hukuman dari sihir yang dia lakukan sesuai dengan nasab dia kegesitan atau uh, semangat dia di dalam menyebarkan sihir tersebut. Naam. Yang sihir merupakan kerusakan yang bisa membunuh. Yang membuat fitnah merusak. Naam. Atau sihir dengan bentuk taghiatil jara'im. Menutup kejahatan-kejahatan. Atau menceraikan antara suami dan istri atau hal-hal yang merusak kehidupan tatanan kehidupan manusia atau yang menghilangkan akal sehingga menjadikan orang yang tersihir menjadi gila dan sebagainya dari hasil-hasil yang jelek yang ditimbulkan dari sihir tersebut maka hukumnya kembali kepada al-awliyaul amr kembali kepada waliul amr kepada pemerintah, penguasa, jika dia memandang bahwa pelakunya berhak untuk dikisos dibunuh, maka dibunuh. Jika tidak, maka kembali kepada ijtihad dari seorang qadi atau al-hakim. Namun dalam hukum syariah barakah fikum banyak dijelaskan di dalam uh, keterangan sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawa perbuatan sihir dan pelaku sihir ini hukumnya adalah kisos. Iaitu dibunuh. Ikhwanifidin ma'asyil muslimin rahimahni wa rahimahkumullah. Kita bacakan rincian yang terkait dengan permasalahan sihir ini. Di dalam kitab Al-Tawheed. Muhammad bin Abdullahab rahimahullah ta'ala menukilkan kepada kita sebagian dari ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya dari sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu nama beliau adalah Abu kunya beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah beliau berkata Sebagian meriwayatkan ini sabda Rasulullah, sebagian mengatakan ini mokuf ucapan sahabat Junub ibnu Junadah. dan ini yang lebih sahih kata asyikh ibnu Wahab rahimahullah taala kata beliau hadusahiridur bohui syif bahawa hukum khus sihir adalah dipenggal dengan pedang. Nam, ini ucapan Sahabat Jundup Ibn Junadah. Dan sebagian mengatakan ini sabda Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa Akan tetapi yang lebih sahih bahwa ini ucapan Jundup Ibn Junadah. Naam barakalafikum dalam uh, salah satu kisah yang Disebutkan dari beliau, yakni Junud ibni Junadah, dan kisah ini disahihkan dan dimuat oleh Imam Al Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Silsilah As Sahihah, bahawa uh, beliau Junud ibni Junadah pada suatu hari di hadapan Amir Amirul Mukminin pada waktu itu saya lupa kurang lebih mungkin pada masa uh, Abdul Malik ibni Marwan Rahimahullah wa yagfiruh naam yakni di masa pemerintahan uh, Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah naam di pada waktu itu seorang yang dikenal dengan sahir Hukang sihir dipanggil oleh penguasa pada waktu itu. Kemudian dia membuat atraksi sihirnya. Nah, maka manusia berkumpul menyaksikan. Karena dilakukan dan diadakan oleh waliul amr pada waktu itu. Penguasa. Dan ini tentunya kedoliman dan perbuatan uh, dosa. Di dalam syariatul Islam yang tidak boleh dilakukan apalagi oleh seorang raja atau penguasa. Tetapi karena penguasanya pada waktu itu menghendaki nah, hal tersebut dan ini kedoliman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap agama Allah dan terhadap diri sendiri. Maka terjadilah hal tersebut. Maka kemudian datanglah Sahabat Jumdub Ibn Junadah menyaksikan atraksi tersebut. Maka dengan ghirah yang semangat pada beliau tanpa ya, lama, tanpa menunggu waktu yang lama, beliau langsung masuk di tengah-tengah kerumunan tersebut dan menghunuskan pedangnya kepada as-sahir tersebut Naam. dan ternyata sahir itu meninggal mati ya kepalanya terlepas dari badannya wassallallahu salamul a'fiyah ini uh, salah satu kisah yang disebutkan yang terjadi pada sahabat junid ibnu junada abu dar al ghivari radhiyallahu anhu. sehingga pada waktu itu sahabat yang ada Menegur dan menasihati beliau. Bahawa perbuatan itu tidak pantas. Itu kekeliruan di hadapan penguasa. Naam. Kemudian beliau meminta maaf. Kepada sang penguasa. Naam dan mengakui bahwa itu kesalahan. Namun tidaklah beliau melakukannya. Melainkan karena kecemburuan beliau. Terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangatlah tidak pantas perbuatan sihir yang merupakan kekufuran atau bahkan kesyirikan di dalam agama Allah, ditampilkan di tengah-tengah keramaian. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, Naam dan beliau membunuh sahir tersebut. Oleh karena itu, pantas kalau di dalam hadis ini, beliau mengucapkan, terkait dengan hukum as-sahir, beliau mengatakan, haddus sahir darbuhu bisyaib, iaitu hukuman penyihir dipenggal dengan pedang. Dan itu beliau lakukan. Barakallahu fikum. Walaupun itu keliru, dan beliau telah meminta maaf, dan mengakuinya, radiyallahu ta'ala anhu na'am. <tuh> Wa sahih bukhari an Bajalah ibni Abdah qala kataba Umar ibni Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ani kulla sahirin wa sahirah qala faqatalna thalathas sawahir diriwayatkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Bajalah ibni Abdah beliau berkata bahawa Umar ibn Khattab pernah menulis yakni di zaman pemerintahan beliau beliau menulis surat kepada kaum muslimin untuk, yakni kepada wakil-wakil, penguasa wakil-wakil beliau ya, di berbagai negeri, untuk membunuh seluruh tukang sihir laki-laki ataupun perempuan. Lalu, Bajalah ibnu Abda mengatakan kami membunuh tiga tukang sihir pada waktu itu. Setelah ada perintah dari Amirul Mu'minin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Hadith ini di dalam sahih Al-Bukhari rahimahullah. Yang menunjukkan pada kita. Bahawa hukum. As-sahir adalah. Darbun bisayf. yaitu dibunuh dengan pedang. Juga telah sahih dari Hafsah, Radiyallahu ta'ala anha. An-naha amarat biqat li jariyah, Laha. Sihrah. Fakutilat. Naam amarat bi qatli jariyatin laha saharat ha fa qutilat Diriwayatkan pula telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak yang beliau miliki disebabkan budak itu men menyihir beliau yakni menyihir Hafsah radhiyallahu taala anha binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala an Putri bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan zaujatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, beliau pernah disihir oleh budaknya sendiri dan beliau memerintahkan untuk membunuhnya, Pakutilat Maka kemudian dia dibunuh. Demikian barakallahu fikum sehingga riwayat-riwayat ini yang dinukilkan oleh Asyik Muhammad bin Abdul Wahab, berahi menunjukkan pada kita Haddus sahir adalah al-kotal, hukuman bagi pesihir adalah dibunuh. 6. Nah, kemudian Barakalafikum dijelaskan oleh para ulama kita bahawa <tuh> sihir itu adalah disebutkan dari pengertian As sihir dari sisi bahasa sihir artinya sesuatu yang khafa sesuatu yang tersembunyi yang lembut yang tidak nampak ya oleh karena itu dalam uh, akhir malam itu disebut dengan saharah ya juga di awal subuh atau akhir malam ya kita Makan sahur disebut dengan sahur Saharoh. Semua itu disebabkan karena kegelapan, ya jadi sihir. Secara bahasa artinya sesuatu yang samar, yang tertutup, ya. Maka dari sisi bahasa dihubungkan dengan pengertian daripada asyihir dalam sisi syariah, yaitu Istigdamus syaitan, walistighana bia lihuculi amrin biwasita tittakrub li syaitan bi seim min anuah alibada, yaitu melakukan pelayanan terhadap syaitan. Jadi kerjasama dengan syaitan. Dan meminta tolong kepada syaitan-syaitan tersebut dengan ketentuan bahwa si manusia, si sahir ini tadi yang meminta tolong bekerjasama dengan para syaitan-syaitan dari kalangan jin tadi itu harus bertakorup. Dia harus mempersembahkan sesuatu ya sebagai bentuk ibadah kepada jin-jin atau kepada syaitan-syaitan tersebut. Naam. Barakallahu maka ini sihir yang banyak dilakukan oleh as-sahirun, para tukang-tukang sihir, yaitu bekerja sama dengan jin-jin dengan para syaitan. Naam, di dalam mewujudkan sesuatu yang dia inginkan, namun dia harus mempersembahkan sesuatu ibadah Ya Kepada syaitan tersebut. Naam. Demikian barakallafikum. Dan para fukoha menyebutkan. Bahawa sihir ini selalu. Disertai dengan ruka. Azaim. Dan juga uqadun. Iaitu ada bacaan tertentu mantra. Atau ada benda-benda tertentu jimat-jimat. Atau uqad. Iaitu buhul-buhul. Naam. Ini kebanyakan. Sihir yang dilakukan oleh para asahirun, as yaitu dengan ruko, dengan azimah, dengan okot, yaitu bacaan tertentu, mantra atau benda-benda dari jimat-jimat atau buhul-buhul, ikatan-ikatan. 6. Lalu dia melangsungkan sihirnya dengan bentuk-bentuk uh, tersebut. Maka semua ini adalah perbuatan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, iaitu di dalam suratul Baqarah pada ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ سَيَوْتِينَ كَفَرُوا yu allimuna an-nas sihr bukanlah nabi Sulaiman yang kufur akan tetapi syaitan-syaitan itu yang kufur karena mereka mengajarkan manusia sihir-sihir <tuh> naam kemudian ikhwan fill din muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an di antara Dalil yang menunjukkan adanya sihir dan terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi yang disebutkan di dalam riwayat bahawa Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi mu'shtin wa mushyathoh, iaitu melalui rambut. Beliau, alaihissallatu wassalam. ya sehingga disebut mustin yakni sisir, bahawa Yahudi men menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rambut beliau alaihissallatu wassalam. Nampak dan ini banyak dilakukan oleh para penyihir, ya, melalui benda-benda uh, atau sesuatu yang dimiliki oleh orang yang akan disihir. Rambutnya atau sandalnya atau bagian dari uh, pakaiannya dan yang semisalnya dari apa yang dimiliki oleh orang yang hendak disihir tadi. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi, iaitu melalui rambut beliau, Alaihissalam, sehingga Rasulullah Yuhayil Yataqyil berkhayal. Ya, bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya atau tidak melakukannya. Nampak dan di sini sihir Yahudi kepada Rasulullah tentunya ini adalah hikmah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kepada kita bahawa sihir itu ada dan bisa terjadi bahkan ya Rasulullah sendiri tersihir. Alaihissalam akan tetapi sihir yang mempengaruhi diri Rasulullah itu hanya pada tubuh badan beliau saja alaihissalatu wassalam. Tidak mempengaruhi akal, tidak pula mempengaruhi iman dan ilmu yang ada pada beliau. Tidak pula roh beliau alaihissalatu wassalam. Namun beliau terpengaruh dalam hal badan atau jasadnya saja. Nah. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala... Menyembuhkan beliau dari sihir tersebut. Dan sekali lagi ini hikmah. Naam bahawasanya sihir itu ada. Dan merupakan perbuatan kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Maka pengobatan sihir adalah dengan cara. Rukyatul syariyah. yaitu dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dengan merukyak dengan. Merukiyah dengan rukiyah yang syar'iyah Bukan rukiyah yang syirkiyah, Ya, karena uh, Rukiyah itu ada dua Sebagaimana yang telah kita singgung tadi Dari pengertian sihir Itu melalui Rukiyah yaitu Jimat-jimat atau mantra-mantra Ya, maka Merukiyah yang syar'i Itu dari Al-Quranul Karim Dari ayat-ayat Allah Ta'ala Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh allu tauhid. Naam. Itulah rukyah yang syar'i. Adapun rukyah dengan selain dari Al-Qur'an <coughs> dari doa-doa atau mantra-mantra bukan dari Al-Qur'an, bukan pula dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis maka itu kita pastikan rukyah yang syirkiyah Iaitu rukyah yang syirik. Barakallahu <coughs> fikum. Tayib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang bentuk sihir yang kita semua telah menghafalkannya barakallahu fikum yakni di dalam surah Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma min syarri ghasiqin idza waqob min syarrin naffatsati 'uqad min syarri hasidin idza hasad ya kita berlindung kepada Allah dari naffasat Iaitu wanita-wanita yang meniup. Yang meniup. Di buhul-buhul. <tuh> di sini menunjukkan. Bahawa. Di antara bentuk sihir adalah. Melalui buhul-buhul. Melakukan ikatan-ikatan. Pada buhul-buhul tertentu. ya, Untuk memberi pengaruh kepada. Yang disihir Melalui pertolongan atau bantuan siapaan para jin. Nah, barakahlah fikum. Maka kita diperintah oleh Allah Taala untuk berlindung dari sihir-sihir tersebut dan disebutkan nafsat itu dalam bentuk uh, muannaf dalam bentuk perempuan, karena memang kebanyakan tukang sahir itu adalah dari kaum wanita, sehingga disebut oleh Allah Taala nafsat fil uqad. Nafsat, yakni dari Peniup-peniup dari kalangan wanita. Nah, dijelaskan para ulama kita, bahawa uh, penyebutan wanita itu ke, keunggulan atau dominannya. Bahawa para penyihir itu kebanyakan dari kaum wanita. Tetapi tidak menafikan, meniadakan juga dari kaum lelaki. Apalagi di zaman sekarang. Nah, mungkin saja, Ya, penyihir bisa jadi dari kaum lelaki lebih banyak dari kaum wanita. Nam, tetapi itu di zaman dulu. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran dalam bentuk neffatat, yakni dalam bentuk muannaf. <tuh> Allah Taala, alamu bessoab, barakalafikum dan sekian banyak dalil-dalil dan hadith-hadith Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sihir ini, dan haramnya perbuatan sihir tersebut, dan mafsadat yang ditimbulkannya. Naam. Dan, cukuplah di dalam Al-Quran, dia bisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yufarrikuna bainal mar'i wa zawji. Sihir itu bisa menceraikan antara suami dan istri, atau istri dan suaminya. Barakallah fikum, maka hendaklah kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memahami tauhid yang benar. Memahami lawan daripada tauhid iaitu jenis-jenis kesirikan. Sehingga kita dapat terlindung dari berbagai kejelekan sihir dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lamu besawaf. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakalofikum. Kita tutup dengan keparan majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta. Astagfiru kawatu bu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.